Tenia una rosa, una rosa i el paper Va morir qualsevol dia i l'enterrarem després Benvinguts a la coveta de somnis, cavera, el nou programa de Cabilo Ràdio dedicat als esdeveniments culturals del poble Les mans d'anats em passaven una rosa i de paper Instal·lat a passava la rosa i el papa. Des d'ací volem recollir tot allò que té a veure en la cultura que es fa a Sella. Al magazin mensual podreu escoltar els titulars més importants i posteriorment, al programa que avui comença, els desenvoluparem i els traurem un poc més de suc. Al primer programa de la coveta de somnis parlarem de Sarrià, la revista d'investigació de la Marina Baixa que dedica l'últim número a la rebel·lió dels moriscos. Seia ja té molt a dir en aquest tema. També sabreu de l'exposició de fotografia que vam tindre a l'Ajuntament Vell. Vam estar al concert de Santa Cecília de la Banda per cobrir le ben. Sabreu el que va donar de a si aquest espectacle i la menció als músics que ja porten 25 anys. I també escoltarem algun fragment del concert de Nadal de la Rondalla, el cor i la banda. Parlarem en confusió de la seva participació al Festivern, el Festival d'hivern de les comarques centrals valencianes. I per acabar, escoltarem la poesia de l'espectacle Paraules i Música d'estos dies de Nadal. També podreu escoltar el recital sencer en un programa especial pròximament. Molt bé, doncs comencem. Com us ho explicava en el magazín, l'Associació d'Estudis de la Marina Baixa va publicar aquest estiu el número 8 de la revista Sarrià. Este exemplar és un monogràfic dedicat a unes rutes organitzades en la comarca al voltant de l'expulsió dels moriscos. La iniciativa, que es va caure el 2009, quan es commemoraven els 400 anys d'aquell esdeveniment històric tan important per als valencians... És així com va néixer una activitat que consistia a recórrer aquells camins que els sarraïns van haver de travessar de camí als ports d'eixida o a les concentracions que hi va haver per intentar lluitar i poder quedar-se. Hem parlat amb alguns dels participants en les excursions. L'iniciativa aquesta la vaig conèixer a través d'una companyera de l'institut que al vore era ella que anaven a passar per Sella, doncs pues me la va recomanar. En principi per, o sea, em vaig apuntar per, per tractar se de la comarca, Va ser de la comarca daonera i pensava que sempre hi hauria algun detall, alguna cosa dels pobles del voltant que no coneguera, més que per, per el tema en sí si dels de moriscos. No? El, el tema dels moriscos era una cosa secundària. Bé, el, el, el tema de, dels moriscos i la seva influència en, en la cultura nostra, la meva pròpia, de, de quan era un xicó, doncs veig que, que té relació. Jo no m'ho havia plantejat de si això venia des d'aleshores de o no, però, en fi, l'escoltar els joves que, que han estudiat el tema i que ens han portat per als diferents pobles pues m'han fet adonar que no era una cosa tan, tan normal de, de, del poble, sinó que, que venia, de, venia de darrere. Home, la història tràgica del Morisco sí que la venia, el fet històric de que van ser expulsats, no? però no, no en que l'escenari poguera ser la plaça del poble mateix. Recordo que quan van contar la, la sublevació dels moriscos que venien de Relleu, Orxeta, La Vila, no? en arribar a la plaça de Sella i l'enfrontament que, que va tindre lloc allí, mai me l'havia imaginat, això és la pura realitat. I una cosa que sí que em va cridar molt l'atenció que van explicar eh, Antonio i Miguel Ángel, era el fet de, de fins on arribaria el, el poble i el, el, el carreró que, que diem de la traïció, pues el, el, el saber que, que realment d'ahí era on s'acabava el poble i d'ahí estava l'entrada i que possiblement d'ahí que va avall eh, fos un, una espècie de cementeri. Ja dic que el primer any... Eh, a Orxeta no el vaig, no, no vaig fer la ruta, però de relleu, que sí que havia estat moltes voltes, eh, eh, vaig descobrir eh, la quantitat de molins que, que hi havia eh, en la carretera que va capar cap a la torre, que era un lloc que, que no havia passat mai i que no, que no coneixia. El mateixll eh, hor tampoc el coneixia en la seva situació va agradar prou, i després, doncs, en els altres dos anys que hem fet la ruta, tant en la Vall de Guadalest com la part de Tàrbena i la Marina Alta, hem descobert quantitat de pobles que, que no coneixia de res. Bé, el que sí que vull dir és que, que cada poble, per xivotet que siga, té quantitat de d'història i quantitat de coses curioses que... Si no, si no les veus d'aquesta manera i que te les conta algú del, del lloc amb molt interès i, perquè és una cosa que, que és d'ell i que li agrada, pues segurament no, no ho sabries. És una forma molt, molt bonica de, de conèixer la teua realitat més pròxima. T'adones de, de pobles que sent molt més cigotets que, que Sella, eh, tenen una quantitat d'instal·lacions, i d'infraestructures que, que Sella no té. Eh, si s'ha anat més lluny, pues, per cent o murla, eh, una sèrie d'uns llocs de, de reunió, tipus casa de cultura, on es poden fer actes que, que Sella, fugint de, de que no siga en, en l'església, no hi ha cap altre lloc que fer-los si no és el carrer. I el carrer pues, limita molt perquè s'han de donar només a l'estiu. A molts dels de amics i companys d'institut els, els he animat. Sé que és un esforç, entre cometes, el fet de que, de que aquesta activitat es fa dissabte. No són tots els dissabtes tampoc i, i és una manera molt, molt, molt bonica de, de, conèixer, de conèixer els pobles. El primer any, en 2010, les rutes van passar per Sella i Antonio Pérez i Miguel Ángel Pérez van fer de guies locals. D'allò ha resultat l'article que publiquen a la revista Sarrià. Ara parlarem amb Miguel Ángel. Aquell mateix any, també, l'activitat es va iniciar a la vila i després va passar per Finestrat, Relleu i Orxeta. Com a licenciats en història, doncs, sabíem un poc del tema dels moriscos i la veritat que va ser una experiència molt productiva crec que per a ambes parts, no? Una, van donar a conèixer el poble. Dos, ho van relacionar en el que eren les rutes morisques i la gent va quedar molt encantada perquè va conèixer una visió diferent del de que és el poble de la Seia. Ens van donar possibilitat de, de publicar l'article sobre el que va ser la ruta de la Rebilió Morisca sense ella. Perquè, clar, a partir d'aquí també van conèixer documentació nova sobre aquell aconteciment històric que va ser molt desagradable per al poble de Sella, per tant, perquè la majoria de la població era morisca i es va quedar totalment buit. Va aprendre que va haver, per exemple, un atac així en la mateixa torre, que van repelir els senyors i que aquest va ser un dels focus d'inici d'aquestes rebel·lions que van desembocar en el cavall verd en Vall vam ensenyar el patrimoni del poble sobretot basat en, en un patrimoni molt important que és l'idrauli perquè vam ensenyar el que és el sud, tot el seu naixement fins que desemboca el Trabalto en el molí, que és quan acaba el seu cicle després de regar les, les terres i que, evidentment, en l època morisca era molt important l'agricultura no? també van jugar molt en el patrimoni de Seia no? el castell com a joc defensiu com a joc emblemàtic i també un lloc històric com va ser la torre d'ací de la plaça, que és on va córrer un fet històric, i al igual que ha de dir la Iglesia, no? que es pensa o... Pues Crec que era una antiga mesquita de... on resaven aquestes persones. Segurament la part on vivien les moriscoles sincilla, abans de 1609, bueno, que va ser la part de dalt de la plaça, perquè es pensa que la part de baix de la plaça cap avall tot és nou, després quan la repoblació... I després és molt important saber que la ruta o la rebel·lió va continuar cap a la vall de Guadalest. És un pas molt important, el Comte d'Or, no? que van, va ser el pas natural junt amb el, el pas de l'Arc cap Avenir Mantell, on es van enjuntar ja tots els revoltats. També he dir que des de l'Ermita van poder veure eh, o interpretar el territori que ens revoltava, no? des del de que són tots que és tot a tota l'Horta, i també els camins que arreplega des de la costera de Reieu, que és per on van vindre revoltats, i després veure el camí de l'Arc, que és per on se'n van anar, a... a... continuant en aquesta rebel·lió. Les excursions combinen el coneixement local, l'herència morisca, els fets històrics al bostlant de l'expulsió i la gastronomia de cada poble. Així tenim l'opinió d'un altre participant. M'agrada perquè he conegut una part de la història que no coneixia, la gent en la que hem compartit dinars i xerrades, i penso que és interessant per a tots. Faig que dic fa molt que vaig passar molt fred, eren dos pobles molt xicoters i després fora fora de del poble la zona de Murla també m'ha agradat molt, el camp. En les zones de la marina hem menja molt la ulleta de blat, en xaló també van menjar un corder molt bo amb pances, s'ha fet cuscús també, no coneixia quasi res, he après quasi tot el que ens han anat contant, de com van anar fugint, què passaven les dones, què va passar els xiquets, què van ser venuts, com es suposa que se'n van anar, però a la final de les rutes descobriren que no se'n van anar tan contents com pensaven tots, i sobretot eh, com van ser eh, les batalles. Van començar com una cosa que només anàvem a veure, en uns pobles molt concrets, i després s'ha convertit en algo cosa que ens apeteix pateix continuat i que, a més, va ser algo cosa que des, es va programar per a tres cursos i, de moment, van a ser-ne cinc i en ganes. La història va acabar tràgicament, però per a molts dels valencians actuals ha estat desconeguda fins fa poc. Així que, si voleu continuar coneixent-la, us fem unes recomanacions literàries. Joan Francesc Mira, un dels grans escriptors valencians, antropòleg i sociòleg, va editar l'any de l'aniversari Vida i final dels Moriscos Valencians, a l'editorial Bromera. I en ficció, Rafael Escobar té dues novel·les sobre el tema. L'últim muetsí, que narra els últims dies dels moros per aquestes terres, i Les veus de la vall, ambientada a la vall de Seta en pobles con Gorga, i que ens conta el repoblament dels pobles que van quedar buits i l'arribada de gent de Mallorca. També teniu a l'abast alguns documentals que van fer Infotelevisió, Canal 9 o TV3. Al web us posarem els enllaços. I acabem la secció amb una cançó de Desermint que parla precisament del tema. Una història vos cantaré. una història vos cantaré. A més dones i xiquets, a més dones i xiquets, des de l'esforc que es fa, Ara vos parlem del concurs de fotografia digital i mòbil que va organitzar Joves de la Marina Baixa. La d'enguany ha sigut la segona edició. Una volta van ser enviades les fotografies i va haver una votació per les xarxes socials que va decidir els guanyadors. Amb les obres dels participants es va fer una exposició que està rodant per la comarca i durant el mes de desembre la vam tenir a la primera planta de l'edifici polifuncional. De Sella va participar Noelia Domènech. I ara passem a la banda. El 15 de desembre va celebrar el concert de Santa Cecília. Durant l'acte es va lliurar el reconeixement al millor músic de l'any. Hem parlat amb Pablo Garcia, membre de la directiva. Doncs eh, pues sí, exactament com fa aproximadament dos anys es va fer un reconeixement al que és el músic de l'any, que és el músic que fa més, més assajos d'assistits, que més, més assiduïtat ha vingut a les contrates... Fic un poquet més de desigual per la banda. Enguany el reconeixement ha sigut Passauro, Passauro Alemany, tots ho coneixeu. A més, la banda també va aprofitar per a fer una menció als membres més veterans. Hemos aprovechado para hacer por primera vegada el reconocimiento a los que fa más de 25 años que están tocando a nuestra banda. En este caso, un año se dado, al ser la primera vegada a todos los que llevan más de 25 años. Han sido, en concreto puedo decir, que Fran Alemany, José Antonio Blanes, Gaspar Manero, Vicente García Soriano, Benjamín Alemany, Rafael Soler, Joan Vicente Mas y José Ramón Muñoz. La idea es... Cada vegada que, que un músic complisca els 25 anys siga reconegut a partir d'ara en aquest concert. El fet és eh, fomentar la continuïtat dels músics de la banda. Un moment especial del concert va ser el solo de l'obra Moment for Morricone, que va interpretar la vilera Pepita Lloret. Molts la coneixereu també perquè fa de veu a confusió, i esta volta era la convidada del cor. I el passat 29 de desembre, la banda, el cor i la rondalla van oferir un altre concert al mig dels dies de Nadal. Com hem pogut escoltar, van interpretar la tradicional Marc Xerradecki, d'Strauss. Ara doncs, deixem un trosset d'una altra peça, la suite comercial. Seguim amb música, però ara canviem de registre i de la banda passem a Confusió, que ha participat al Festival d'hivern de les Comarques Centrals Valencianes. Darrere d'este sobrenom tan llarg s'amaga el Festivern, un festival de concerts que s'organitza per la nit de cap Dan, i que ha anat creixent amb el pas dels anys i és tot un èxit de convocatòria. Jaixifra, jaixifra. Vosaltres que ambiguïdades. Cal camin capoca, Però el festival no només consisteix en anar de concert la nit de Cap d'any, té una oferta complementària durant els dies del festival i com a mostra, la programació d'enguany que ha tingut jo a Tavernes de la Vall Digna. Hi va haver concerts durant tres nits seguides: el 29 i el 30 organitzats per dos pubs al carrer i la nit de Cap d'any en una carpa enorme al camp de futbol. Tc un carrer que vola unaòvia de goma i portell el seri més llarg deta tota la processó. La la millor, la la el rastre de grups en aquesta edició és ben llarg. Pareu l'orella. Confusió, Escaca el rei, Tributa barricada, Los chicos del maíz, Odi, Tardor, Auxili, Bongo Botraco, Espencat, Orxata Sound System, La Gossa Sorda, DJ piano. Com veieu, música per a tots els gustos. Bongo Botraco Rebotosa I això només eren les nits, però els concerts també se succeïen de dia. Una vesprada va ser el torn de Miquel Gil i Pep Botifarra. El nostre visitant ha sigut a la Fira de Mostres. Junts van estrenar un nou espectacle que es diu Nus. A poqueta nit, un dia una xaranga i un altre la trocant Matanusca. Acompanyava la gent en un corre pel poble. I l'últim dia, acompanyant el vermut del migdia, Pau Alabajos va fer una actuació previa a una paella gegant. Tinc una mania inconfessable i és es que m'encanta que posar-me en els teus ulls tocar-te en silenci, vessar-te lentament per tot el cos. A tot això, cal afegir el Festivern Esportiu, que durant dos dies acull una competició de futbol set i guany també de pilota. I com a novetat final, en aquesta edició s'ha estrenat el Festivernet, una sèrie d'espectacles musicals i de contacontes per a divertir els xiquets. Ja no aguantem més, vaig a reventar Sembla el fred per la columna vertebral Quina sensació I ara fem un poc d'història del festival. El primer festival va ser el del 2004 a Pedreguer. Des d'aquell any ha anat movent-se per diferents localitats d'allò que anomenem les comarques centrals valencianes. Els dos anys següents van ser al poliesportiu d'Ontinyent. D'aquelles edicions ens ha quedat una cita que ja no falta en cap edició. Es faça on es fa el festival, el triatló de pingüins. La cosa consisteix en una competició als pous clars, uns toys a l'estil de la font major però molt més grans que hi ha entre un i boca Els participants, en grups de 3, fan una carrera que inclou natació, una part corrent i una altra en bicicleta. A la web vos deixem algun vídeo. Començar. Si al final de la partida va resultar divertida Ho passant tota la vida a a Després d'Ontinyent va baixar cap a la vailligna, a Benifairó, i el festival ja s'ampliava temporalment i no només era la nit de Cap dany. L'any següent en una edició reduïda la parada va ser a Alcoy i l'any següent, el 2009, no n'hi va haver el 2010 es va reprendre a Gandia i amb la d'enguany ja en van dos a Tavernes de la Vall Digna. En tots aquests anys han passat per l'escenari del festival els millors gusts valencians i alguns d'altres contrades. I també han tingut l'oportunitat alguns dels grups més recents. És el cas de confusió, que ens toca de ben a prop. Quan surts per fer el viatge cap a Itaca, has de pregar que el camí sigui allà. Hem parlat amb Miquel, compositor, arranjador, baixista i veu del grup. Nosaltres, eh, enguany, hem complit un cicle, no?, realment. Vam començar gravant el CD, a finals de l'any passat, però que el vam traure a principis d'any, el vam presentar en una presentació, ahí, que ara veig les fotos i, hosti, realment veus la magnitud de, a voltes les coses, eh, lo difícils que són, no?, perquè no, no és fàcil arreplegar a 800 persones i en l'anuncia en un concert de música en Valencia lo miro en la Marina Alta sí que es más fácil, pero así en cara no, así en cara estén pelean eso. Y después van van a al Festloc, le van a tantcar, así que al final de toques vale si es del Matí y tal, pero el tanque, no, así que te ella y ahora en el festival, que ya era lo último y comences, ¿no? No toques el día lo mejor que toca la cosa, pero pero lo comences que tal. tampoco érem muy potentes, pues otro el, potent. érem otro grupo más, más, más, más gran sí, de gente y de, de tiempo y, y que teniéramos cosas de verdad y eso, el, el equipo era, el, el escenario era un poco chicotet pero bueno, él estaba ple de gente, estaba, estaba a tope, eh? no sé qué dirte, pero 400 o 500 personas podían haber, de hecho, estaba ya ple de tendas y... Sí ahora pararem 6 mes segura hasta el somríu ten... el somriu de callosa que que quer tocat, que va a suspender per l'aigua que va aploure molt i farem una parada traure... montaré dos o tres cançons mes igual fem alguna acústic perqu per la cita esta demanamos de tocar y igual preparem alguna acústic. Sí, El Somriu te data del 23 de junio. Continuarán 100 versiones, por lo menos, fins al Somriu. Después ya veremos si nos plantearemos grabar un disc disco. encara que cambien una miqueta, que sí que clavemos algún poema o algo, continuaremos agafando canciones. Estamos haciendo lladres, ahora, lladres que entregan por la mansa de tall. Pero también, pues lo que pasa, si quieres un nivel, ¿no?, ¿y cómo bajas? Pues, haciendo todo más difícil, ¿no? Y, claro, entonces estamos... Encara no litres en punta. Masia dos dies Com heu vist, un any millorable per a confusió, que ha pogut participar en els dos festivals més importants del País Valencià, el Festjoc i el Festivern. No hi havia a València dos cames com les teues. Dolçament les recorde amb els ulls plens de llàgrimes, amb una teranyina de llàgrimes als ulls. On ets? On són les teues cames tan adorables? Recorreg l'Albereda, aquells llocs familiars. Creu a les nits, evoca les baranes del riu. Oh, la solemnitat de la teua carn tendra, del teu cos adorable sobre les llargues cames. No hi havia a València dos cames com les teues. I el primer programa cam la poesia que vam poder escotar el passat 3 de gener al Far West. El col·lectiu artístic de Sella va convocar una lectura espontània de poesia. Per a llegir vam preparar l'espai per crear un bon clima amb un faristol i la lluminositat adient. El Nadal és una, una època ideal per a passar sobre. però coses de la vida. A mi m'ha tocat este Nadal anar de pot en mot pels metges i m'ho vaig passar molt bé. Ara vos contaré la meva història he pixat dins d'un potet el primer pijun del dia. Després, amb un taponet, he tapat el barralet resguardant la porqueria. I és que el metge m'exigia que em fera una revisió per a veure si tenia principis de malaltia o algun tipus d'infecció. Preocupat, pensava jo, si era un excés de consum o serà la reacció de la caixa d'un pulmó de tant de fum? Per aclarir la qüestió i a l'assumpte veure llum, he pres la gran decisió d'agafar per direcció la consulta de costum. Dos gotetes de perfum moldat com un margalló i amb el pot de pixum a guardar dins del pantaló. Altres Voltes, l'espectacle Paraules i Música ha sigut una cosa preparada i assajada amb una temàtica concreta, com el poeta Miguel Hernández o el dedicat als moriscos. En este cas, es tractava d'un acte obert a la participació voluntària. He cogido este libro que he encontrado ahí, García Lorca, i mira, casualmente, romancero, gitano, poema del cantejondo. <risa> Los negros son, las cerraduras son negras. Sobre las capas relucen manchas de tinta y de cera. Tienen, por eso no lloran, de plomo las calaveras. Con el alma de Charol vienen por la carretera, corrobados y nocturnos por donde anima... Mientras el público escoltaba según als bancos, qualsevol voluntari podia eixir i fer la lectura que haguera triat i si algú s'animava i no havia dut res tenia el seu abast uns llibres a enforgar bueno, la, la veritat és que jo m'havia preparat una, una poesia de Miquel, Martí i Pol <ríe> però me l'han fortat. qui s'encanta no l'estasta el que diuen no? res, jo eh, m'ha interessat molt en el llibre aquest que ha llegit Pablo Eh, ha estat fullejant-lo un poc i com no tenia que res que llegir i com molts de vosaltres sabeu la meva afició per, per el senyor Valor de Castella eh, no m'havia dut res tampoc aleshores eh, he trobat eh, un, un fragment d'una descripció de, de l'Aitana que, que bueno, el, eh, està, es troba en el seu llibre L'ambició de l'Eix la missió de l'eix transcorre en, en el mas de l'arbre. Mentre sonaven els textos, Miquel i Pere acompanyaven musicalment la lectura i improvisaven sobre la marxa. Van poder escoltar molt de Miquel Martí i Pol i de Vicent Andrés Estelles, però també a Federico García Lorca o textos de Joan Pellicer. La senzilla blanca evocadora sella amb l'ermita de Santa Bàrbara i el Castell d'Amunt, és la darrera opció a assenyalar per a partir de vers forata. És la ruta més llarga, però també la que compta amb més incentius, sabors i contrasts. i l'única que mostrarà al visitant les dues grans cares d'Aitana, la Solana i l'Ombria. Assentades front faldars dels grans contraforts meridionals d'Aitana, sella és al costat del seu riu provinent de Tudons... Fins i tot... Alguns es van atrevir en composicions pròpies. Mai no havia provat mossegada més dolça. Mai no havia estat en tan suau i en sol. Sentint-se la pau dins el meu racó, s'ofega la por al lloc de l'air. Vull viure l'etern estiu, la fresca d'avui, el llarg plaer, l'empremta de ser omplint-me de llum, l'amor fet carn la joia que surt i ser qui soc només perquè vull. Gaudim de tot en la sang que em vull menjar-me el món però sempre en tu. Per acabar, vos anunciem que el recital sencer el podreu escoltar pròximament en un programa especial i vos deixem a una cançoneta en directe que també ens va oferir Desermint. El programa l'hem fet Àngela Baldó i David i Raúl Garcia. Cases i carrers, això és el meu poble, plens de records, bons i dolents. M'empar de tu. Carrers de pedra i ciment, testimoni de xarretes i jocs de bax i pilotades, testimoni de crits i silenços de flujes, no esperats. Cases i carres, això és el meu poble. i partida Pròxima sí, ja, a Camilo Radio Ara que tinc 20 anys Ara que encara tinc força no I tots, tots arribàvem a la mateixa conclusió i és que no calien excuses per fer res si realment volies fer coses per, pel poble o simplement per a tu com a jove que tenies interessos. I algú que no recorda qui va dir eh, que perquè què no es una associació juvenil. I ahir va començar tot. cantar les la terra, l'aigua, el blat i el camí que vaig trepitjar. Per al poble, eh, és que ha, ha sigut un... un...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 Pròximament en Capilorra.